відчуваючи, як у нього в шлунку щось починає ворушитися. Так, землі нашої рідної Донецької, нам місцевим вона лиш на користь. Юрік радісно поплескав Сашка по плечі. А чому танкер не відчіплявся той? А, ну там на дні казанка трохи солідолу було. Ото хтось і сказав, а давайте танкер назвемо. Ну а хулі, давайте. Сашко якусь хвилину відчував, як його нутрощі перестрашено ворушиться, переливаючи в собі вбивчий напій, але потім махнув рукою і попросив білявого дай іще. Сашко погано запам'ятав, що було потім, тільки те, що дощ швидко і вони повернулися на набережну. Він ще з якимось хлопцем пірнали в калюжу, джинси на ранок довелося виконати. Ще він, здається, розповів Юріку і тому біляму, якого звали чи то Ярік, чи то Марік, що теж намагається писати вірші. Вони зацікавлено подивилися на нього і попросили щось прочитати. Сашко з'їхав на те, що не пам'ятає своїх текстів. «Так-так, як і всі ми», – скрушно сказав Юрік. «Хто б казав», – відповів на це Сашко, захоплено зіркаючи на нових приятелів. Ярік чи Марік запросив його до себе в гості наступної суботи. Казав, буде весело і круто попросив прихопити із собою свої вірші. І ось Сашко приїхав. Компанія швидко розбилася на кілька менших, по дві-три особи. Дві пари замкнулося в спальні, і більше їх ніхто не бачив. Решта весело й безтурботно пиячили, принагідно говорячи про все, що спадало на думку. «Ні, ось ти, скажи, Юрік уже добряче, накачався» і нависав над Сашком. «Що ти подумав, коли нас там у переході побачив?» «Спершу мені було трохи бридко. Ви були п'яні всі, галасливі, як базарні торговки. Некомфортно мені було. Я тишу люблю. А потім... А потім ти, Юрік, вірші почав читати. І що найдивніше, вірша як такого я й не пам'ятаю» але чітко пам'ятаю відчуття екстазу, яке мене охопило. Ви були всі разом, потужна сила, енергія, грудну клітину пробивала. Відчувалося, що за вами сила і правда. Це прекрасно було. І ось те, виходить, уточнив Сашко, повівся на оце емоційне зворушення, на цю настроєву складову, правда? Саме це тебе вперло. Ну, виходить так. Бо судити зараз про той вірш, який ти читав, із суто технічної точки зору я не можу. Я його просто не пам'ятаю. За винятком хіба що перших двох рядків. І все ж, наполягав Юрік, ти вирішив, що я крутий поет. Ти повівся на загальну атмосферу того вечора і вирішив, що моя писанина – є високохудожньою і має якусь там вартість. Виходить так. Оце нам в черговий раз доводить, колего, повернув він голову до п'янючого, в драбадан Яріка Маріка, що з широкими верствами населення, література взагалі і поезія зокрема, особливо в нашому покаліченому суспільстві, сприймається виключно як розвага. Він, вказав Юрік на Сашка пальцем, повівся на те, на що міг повестися у цирку, в кіно, на панк-концерті чи фестивалі порнофільмів. Емоція, якесь одномоментне потрапляння у хвилю, яка тебе чіпляє, і волочче за собою переконуючи, що те, що ти зараз бачив, прекрасне. Так, колего, підхопив Ярік Марік, а справжня художня вартість та оригінальність витвору словесного мистецтва нікого взагалі не обходить. Праця, яку художник вкладає в кожну фонему, лишається зазвичай непоміченою. «Шоу-біз жере нашу велику літературу, колего?» «Ну, не знаю», – запротестував Сашко. «Я, коли слухаю або читаю, намагаюся вникати, слуховуватися, оцінювати, так би мовити, тактико-технічні характеристики. Це, це ж важливо. Те, що Юрік мене ось так зацікавив і змусив повірити, – Радше випадковість виняток із правил. Ах, навіть так, засікав глянув на нього дюрік. Класична школа, да? Ну, не знаю, яка вона, тільки мені ось здається, що поезія як така – це дуже тонка гра. Гра зі смертю, життям. Це як іти над прірвою по канату. Один невірний крок – «Невірно, вимовлене чи виписане слово, і летиш у прірву. Замить по тобі зовсім нічого не залишається». «Це у Ферлінгетті було, умнік», – посерьознішав Юрік. «Я без поняття, хто це?» Окей, інше порівняння надведу». «Ну, давай, давай», – зацікавлено дивилися на нього хлопці. «Писання віршів – це все одно...» Щоб бути на ешафоті із зашморгом на шиї. Варіантів розвитку подій в такому випадку небагато. А саме, або ти втомлюєшся, стаєш безсилим і рано чи пізно ноги перестають тримати тебе, падаєш, стаєш неактуальним, непотрібним. Умираєш підвісшений на власних же віршах, не в змозі більше триматися, із ним разом, або, або сам час обриває тебе, якщо ти припускаєшся помилки пишучи, вибиває опору з під них. І що? Поетам тоді не бачити нічого, окрім забуття та смерті у зашмургу. Виходить так. І справжній поет це той, хто це все приймає спокійно. І з розумінням, І смиренням. Юрік зловісно глянув на Сашка, Переглянувся з Яріком Маріком, Наступної митті вони охоплені Несподіваною злістістю та агресією, Скрутили Сашка, Замотали йому скотчем руки за спиною, Зав'язали очі хусткою. Поки Ярік Марік, Сторожив зв'язаного хлопця. Юрік у коморі знайшов мотузку, швидко зробили зашмарх, запросили все товариство до зали, де було найбільше місця. Вимкнули світло, запалили воскові свічки. Товариство затихло, перечуваючи забаву. Коли господар вів до кімнати Сашка із руками за спиною, і з зав'язаними очима хтось присвиснув. Коли Юрік прив'язував мотузку із зашмором на кінці до невідомого, на що вбитого над дверима гаку, хтось зойкнув. Все було готово. Мотузка натяглася, мов струна. Юрік та Ярік Марік притримували бідаху аби не зірвався раніше, ніж треба. Сашко в зашморзі виглядав уже покійником. Лице його було біле, як папір, риси обличчя ніби стиралися щосекунди більше. Цей хлопець, звернувся Юрік до присутніх, кілька хвилин тому заявив, що бути поетом значить стояти в зашморзі, чекаючи смерті. І справжній поет це той, хто свою тлінність, минущиць, жалюгідність перед лицем часу сприймає як данність. «Я правильно кажу, Сашко!» крикнув він раптом засудженому до смерті. «Так, вірно!» тихим голосом Підтвердив той. Сашко, за базар завжди треба відповідати. За язик тебе ніхто не тягнув. Я просто втілюю твоє бачення ситуації. Ти пам'ятаєш, який свій вірш? Так, пам'ятаю, голос Сашка задрижав і задзвонив. Зараз ти його прочитаєш. Як ти розумієш, якщо ти не переконаєш нас, якщо не приймеш, не збудеш, не заохотиш тебе витягнути із зашморгу, я ударом ноги виб'ю з під тебе стілець. Все по чесному. Починай. Я вже попрощався, подумки з усіма. Остання, з ким я попрощався, була ота довговолоса брюнетка, яка цілувала мене сьогодні. Шкода, що все так. Гарного дня народження тобі, чи що? Ось Юрік просить вірша прочитати. Ну, добре, що там у нас? Уздовж безкінечних шосейних доріг, Прослих обабіч неторканою травою, Ідемо собі кожен іншому оберіг, Повія, кохання, дитина і зброя. Нас двоє. Цікаво, що вони собі думають? Їх же накриють». Знайдуть Вони сидітимуть Навіщо це все Навіщо цей цирк Ти досі не знала Що двоє То цілий всесвіт Один іншому Порятунок у повнях Та землетрусах Самотність це небуття потобіччя Не світ Губи Присохли Ледве виштовхують назовні слова. Хто би міг подумати, що читаючи вірші, нічого перед цим не випивши, є майже неможливим. З яких прорости, хай би що ми казали, мусимо. Я був упевнений, що мене завалять вже після першої строфи. Кожне наступне слово – Лише збільшує напругу в мені, бо наближає до вирішального удару. На початку віршу я був майже готовий його прийняти, а ось зараз уже ні. Бо мені дали пожити на півхвилини довше, і я знову відчув голод. Розсипано зерна землею. Це ми, молоді і живі, коріння пускаємо, До сонця прагнем тілами, Стрункими і теплими від того, Що вирвались із самоти. Ми у придорожній нарешті. Юрік б'є ногою в ніжку з Хитка опора вилітає з-під мене, І я щасливо валюся в безодню, Відчуваючи, як серце моє Ось-ось розіб'ється. Але всупереч очікуванням Мотузка не натягується, Не вивертає мені карк і не душить. Я просто валюся на підлогу, Б'юся головою, б'юся боляче, Аж у очах закружляли зірки. У цілковитій тиші я чую чиїсь квапливі кроки. Потім прохолодні руки на своєму чолі. Вони витирають мені кров із брови, розв'язують пов'язку на очах. Вона цілує мені очі. Потім так само, як якийсь час тому, цілує мої вуста. Я відчуваю смак власної крові. Юрік, задоволено всміхаючись, каже, що я тримався молодцем. Ярік Марік, який замить перед ударом, розрізав мотузку ножицями, теж усміхається. Розрізає скотч, яким зв'язані мої руки. Каже, що я суперовий чувак. Підносить мені келих коньяку. Беру його за терплими руками, випиваю залпом. Що за підари ці поети? Четвертий поверх Квартира номер двадцять один Влад розплющив очі. Було вже забагато світла, аби спати. Вікна його кімнати виходили на східну сторону, і, за винятком хіба що безнадійно захмарних осінніх ранків, сонце заглядало до середини вже о шостій ранку. Влад, скільки себе пам'ятав, завжди прокидався від цього, прокидався рано, миттєво струшуючи з себе залишки сну. Розплющив очі сіву ліжку. Насторожно прислухався до звуків у квартирі. Ніде ані шелесту. Половиці не вискрипували своїх захриплих, жалісливих пісеньок. Не шуміла вода в каналізаційних трубах. Вентилятор, вимкнений ще вчора перед сном, бо ж небезпечно спати під працюючим вентилятором, це навіть Влад знає, насуплено мовчав у куточку, наполовину сховавшись за фіранкою. З вулиці теж ані звуку, хоча це для раннього липневого поранку аж ніяк не дивина. Навіть у батьківській кімнаті нарешті тихо. Позіхнув обережно, стараючись не видати ані звуку. Виліз із-під невагомої літньої ковдри, стояв на підлозі босоніж, звикаючи до температури дерев'яних дощок, став на вшпиньки, потягнувся вгору, тримаючи руки за мочком, як учив шкільний фізрук. Спина коротко і відчутно хрустнула, зробилась раптом гнучкою. Володи постояв якусь хвилинку, слухаючись у дивну відсутність звуків. Потім обережно відчинив двері, вислизнув зі своєї кімнати до темного коридору. Коридор та комора – то були два місця в квартирі, на який він міг витратити скільки завгодно свого часу. А часу він семилітка – на перших у житті канікулах, мав більше, ніж достатньо. Дорослі або були на роботі від ранку до вечора, приходили вимучені, часто злі та роздратовані, або ж не надто звертали на влада увагу, коли приходили вихідні. Він якось одного разу намагався натягнути на це матусі але вона відповіла, що Влад уже дорослий, ось навіть до школи ходить і вчиться на п'ятірки. Влад уже цілком дорослий, та сам себе зуміє чим зайняти. А вони з татом, мовляв, мають дуже багато справ. Справді, дуже багато. І якщо він буде їм заважати, то вони не встигатимуть їх робити. А робити їх треба. «Треба вчитися відповідальності, влади, — сказала мама. Ти ж уже у нас такий дорослий. Будь відповідальним за себе». До цієї розмови влад ніколи не звертав особливої уваги на справи, які так конче необхідно було робити його батькам. Але тепер почав приглядатися. На його влада погляд. Виходило, все не настільки і складно. Батькам треба було просто прокидатися по будильнику о п'ятій ранку, пити міцно заварену каву не разом по черзі, слухати новини по радіо, ходити в душ не разом по черзі, потім одягатися, не забувати в коридорі біля дверей пакет із тормозком, і виходити з квартири, також не разом, по черзі, з різницею у п'ятнадцять хвилин. Тато виходив першим, не замикав двері на ключ, зате перед виходом завжди обережно заходив до кімнати, де на канапі спав влад, цілував йому сонному чоло і йшов. Матуся ніколи не заходила до владика вранці, Зате замикала двері на ключ. Колись влад спитав її, чому вона не входить до нього вранці, не прощається до вечора. Мама скривилася та роздратовано намагалася пояснити, що вранці їй важко збиратися, що взагалі їй вистачає сил та свідомості лише на певну послідовність дій і то обмежну. Якщо вона, наприклад, кажучи, ще заходитиме до влада, то обов'язково забуватиме про щось інше. Взяти тормозок, зарядити мобільний, чи не приведи Господь замкнути двері. Якщо вона не замкне, то до них може прокрастися злодій і зробити щось з її коханим маленьким синочком. А цього... «Вона не перенесе, тому все має бути так, як є зараз». Вона тоді погладила влада по слухняному ляному волосі, вдала, що їй дуже-дуже прикро. Владик, відчуваючи її втомлену долоню, закрив очі, вдаючи, що він вірить в усі ці бздури який вона йому щойно наговорила. Мати виходила пізніше, зате поверталася раніше за батька. За кілька хвилин після опів на п'яту вона вже відчиняла двері та обіймала малого, що заскучено виснув на ній тут же при вході. Потім вони проходили до кухні і разом обідали. Він розповідав, що робив у день, мама в основному мовчала, лише інколи про щось перепитуючи, що правда без ентузіазму. Потім кілька годин вона відпочивала, лежачи в їхньому статом ліжку, просто валялася, не читаючи, не рухаючись. Час від часу Лише вмикала собі телебачення, але здебільшого без цього. Владик крадькома заглядав, дивився на неї, зітхав іноді голосно і виразно, аби звернути на себе увагу. Але матуся ніколи не реагувала. Влад стояв іще трошки та повертався до своїх ігор. За кілька годин незадовго до восьмої повертався тату. Був, зазвичай, виснажений, хоча й надмірно веселий. Приносив якусь дрібничку для малого. Мав шорсткий чорний вугільний пил на пучечках пальців, зап'ястях та довкола очей. Вони втомлено віталися з мамою і йшли до кухні. Майже не говорили. Вечеріли, сидячи перед телевізором. Тато приходив якраз за чверть години до початку новин, а потім, залишивши невимитий посуд до ранку, ішли до зали. Там також сиділи перед телевізором і так п'ять безкінечних днів поспіль. Субота і неділя минали схоже. Телевізор починався раніше десь по другій годині дня, та й усе. Усі справи, про які так любила казати мама, закупи, прибирання, прання та прасування, закінчувалися швидко. Мама і тато сідалися перед телевізором і мовчали. Влад іноді сідав із ними, але швидко починав нудитися. Та повертався до своєї кімнати. Він ніяк не міг зрозуміти, чи переглядання телевізора – це і є та сама відповідальність, про яку казала йому матуся. Коридор та комора – це два місця в їхній квартирі, де можна було витратити скільки завгодно часу. Коридор довгий та прохолодний будь-яку пору року і дня. Улітку там, неймовірно, старий будинок нагрівався і потерпав від спеки. Але коридор був справжнім порятунком, затінок і свіжість. Якщо відчинити вікна одночасно в усіх кімнатах та в кухні, то в коридорі з'являлися рятівні протяги. Влад грав там у шахи гняв м'яча, там можна було навіть бігати на випередки. Звісно, з кимось у віці влада. Це для дитини відстань у сім метрів, чотирнадцять сантиметрів щось значить. Для дорослих це п'ять кроків, не надто і розженесся, або, якщо й розженесся, розквасиш собі носа. Звідки він знав точну довжину? Дідусь за кілька місяців до того, як його не стало, подарував малому будівельну рулетку. Вона так сподобалася Владові, що він виміряв у квартирі абсолютно все, що йому траплялося на очі, і до чого міг дістати. Всі відомості записував у спеціальний зошит. Йому подобалося знати про довколишній світ більше, ніж батьки. Вони ні за що в житті не могли дати точної відповіді на питання про висоту стільця чи відстані від дивана до телевізора. А він міг. Але навіть коридор здавався чимось несерйозним порівняно з тим, що пропонувала комора. Коли влад, Відчиняв її старі, вкриті білою фарбою двері, то почувався так, ніби ступає на поверхню іншої планети. У коморі було ціле море різного непотребу, речі, які вже ніколи не знадобляться, але викинути їх на смітник господарям або шкода, або ліньки. Такий собі портал до минулого, бо ж увесь непотріб, який там траплявся, своє вже віджив. Безнадійно застарілі човунні праски та саквояжики для інструментів, частини старих пилотягів та колясок, цілі мотки мідних, алюмінієвих і ще якихось дротів, свого часу вивезені з розграбованого в дев'яності виноградника. Ці дроти були в пригоді там, в світі дерев, збитих дерев'яних парканів і власноруч зроблених альтанок. Вони завжди рятували там, де треба було щось до чогось прикрутити, щось десь підвісити, якимось чином позначити кордони свого роду. Хоч і навіщо приперді їх у квартиру, де вони лежать без діла? Тепер уже ніхто не знає. Єдиний, хто досі пам'ятає про них, та хоч якось використовує, владик, який час від часу заглиблюється в вивчення в місту комори. І ще ціла коробка зі старими Радянського виробництва металевими водогінними кранами та металевими врізками і муфтами. Ця коробка була безцінною ще якихось десять років тому, коли водогони стояли ті самі, які тут були за часів Сталіна. Тепер же всі вони пластикові. Для чого і для кого тримати кільканадцять кілограмів застарілого, неактуального та нікому не потрібного залізяча на своїй території. У друга зірве кран, і ти врятуєш його, підкинеш свій із запасів у коморі. У друга пластикові труби з'явилися раніше, ніж у тебе. Та й на красу зараз звертається увага більше, ніжна функціональність куди там твоїм півстолітнім кранам цих потворок собі ніхто не захоче ставити навіть якщо ти доплатиш промовчимо вже про те що друга в тебе нема собі також не поставиш із тих самих причин виноградник розграбували і спалили кайбаш, де їх можна було тримати. Минуле ніколи не повертається, скарб остаточно знецінився, треба нести його на смітник, або на металолом, інфляція. Влад поринув у вивченню місту Комори на цілі дні, залипав там, захоплено, витягаючи на світ Божий, Одну за іншою речі про призначення вартість та потрібність яких він міг лише здогадуватися. Так і минало його літо, сам із собою поміж непотрібних речей. Від цього також почувався непотрібним, а батьки не надто і поспішали розбити вщент цю важку здогадку. Якщо би хтось дружив із Валерою, та раптом сіла не впало, запитав би його, в який день тижня він найбільше любить ходити на роботу, то Валера не замислився б ані на мить. Субота. Однозначно субота. Зазвичай суботній завод був затишним та ненапряжним. Людей майже не було, начальства також. Що найцікавіше, коли не було начальства, то й робота, як така, з'являлася вкрай рідко. Такий от парадокс. Особливим приємним бонусом було те, що в суботу Валера мав приходити на робоче місце не за чверть до сьому, як завжди, а близько... 8:30. тридцять. Це означало підйом о сьомій ранку, що для робочої людини часто густо ще та розкіш. По суботах Валєра прокидався за кілька хвилин перед сьомою, ще навіть до будильника. Радісно усміхався, усміхався стелі, протирав очі, та могик, кричи собі підніс, ішов збиратися. Мінеральна вода, ранкова сигарета, спеціально для суботніх ранків, парламент, а не найдешевше гівно, яке він курив на роботі, кава, душ, швидкий сніданок. І ось він, вийшовши з під'їзду, вже йде на завод безлюдною вулицею, усміхаючись сам до себе. Це місто прекрасне, коли на вулицях нікого не видно. Що робити на роботі, коли нема роботи? Валера сприймав суботи як сеанси психотерапії. Релаксація, медитація, спокій. Були безкінечні кави та чаї з хлопцями, аж зуби надвечір ставали жовті від дешевих напоїв, заварених на не надто між нами, кажучи, чистій заводській воді. Були безкінечні перекури, і за цілий день кожен із них викурював не пачку, як завжди, а майже півтори. Організм завжди чітко Реагував на таке знущання, натякаючи власникові, що це передозування, що сьогодні він перебрав та змушував довго і важко кашляти ввечері, в кінці зміни відхаркуючи з легенів густий чорний слиз. Були безкінечні розмови про все і ні про що. Від таких розмов Валері часто ставало нудно, бо зводилися вони у підсумку до того ж, хто, як, де і коли, на водяри, або до того, що депутати-підараси, як би їх сюди на завод, щоб дізналися, як гроші заробляти, хай би попахали тут. Розмови пробухло Валеру не надто цікавило, а стосовно того, як пашуть його колеги, він уже давно не мав жодних ілюзій. Приходили, потякали, без кінця курили та чаювали, виконуючи виробниче завдання лише тоді, коли від цього було не відкрутитися, та й то виконували в основному на від'їбись не маючи і не бажаючи мати жодної відповідальності за перебіг виробничого процесу. Зрідка траплялося справді пахати, біжце скидалося на екстремальний відпочинок, який стрімний санаторій, в основу концепції якого покладено самообслуговування та шокову терапію, втілено в життя запахами, звуками. Зовнішнім виглядом обслуговуючого персоналу та затюканих відпочиваючих. Відповідального за натурою воєру, такий підхід часом аж бісив, але він був єдиним, хто так ставився до роботи, принаймні у їхній бригаді. Тому, не бажаючи говорити про бухлочі депутатів, від яких місцеві спікари, на його думку, Нічим не відрізнялися. Він зазвичай виходив із скайбаша та й блукати заводом, попередивши, що йому треба дзвонити на мобільний, якщо буде потрібний. Завод по вихідних нагадував йому втомленого величезного звіра, безпомічного від старості. Ось він лежить на землі, важко видихає. Земля колишеться під ним, небо вгинається до нього. Обережна і невагома ковдра, що вкриває промерзле п'ятничну ніч тіло. Ковдра, яка щомиті готова стати йому поховальним саваном, що, зважаючи на старість, і в тому звіра мало кого здивує. Валера ходив залізничними коліями, сходячи убік, лише коли треба було поступитися дорогою-паровозом. Паровози з довгою вервечкою вагонів за ними натужно гуділи, знайомі залізничники махали руками, вітаючись, а часом зупиняли состав, аби стрільнути у Валерчика сигарету. Після цього розчіпний знову підіймався сходинками до вагонів, Машиніст давав гудок, і вагони повільно рухалися на північ, залишаючи завод. Лише за кілька кілометрів, вийшовши за місто, круто розверталися, ніби ловлячи попутний вітер, і вже під ним на повному ходу мчали в підземному напрямку. Їх чекали в жовтих від сонця і брудних від хімічних виходів південних портах Маріуполі, Миколаєві, Бердянську. Те, що він, Валера, стоїть зараз на тій самій колії, якою можна, бодай суто, гіпотетично доїхати, а чи навіть дійти пішки до іншого міста, Завжди якось підносило його, збуджувало. Він тоді уявляв себе частиною великої розгалужної і непохитної системи. Це ж треба, якщо захотіти, то можна взяти, кинути тут все, набрати повний наплічник їжі і йти собі, орієнтуючись по сонцю, Уздов залізничних шляхів Стріляти сигаретив залізничників Спершу наших, українських Потім польських, чеських Австрійських, німецьких Французьких, іспанських Спати в придорожній траві Пити з випадкових колонок Або мучитися від спраги Не знаходячи в дорозі води «Якщо дуже захотіти, то можна дійти до Лісабона». Зиркнув на батьківське ліжко. Мама з татом лежали спокійно, дихали. В кімнаті було тихо і сутінково. Вікна виходили на західну сторону. Фіранки були важкі, і безпомічне ранкове світло майже не пропускали. Влад почекав хвилинку, але батьки не поворухнулися. Учора вони сварилися, він до пізньої ночі чув їхні різкі голоси. Кілька разів засинав, коли крики, здавалося, стишувалися і видихалися, але за якийсь час прокидався знову, розбуджений свіжим сплеском батьківської сварки. Чубилися вони. Через щось далеке від нього Незрозуміле І від того особливо страшне Влад лежав Сховавшись під ковдрочкою Слухав Ловив знайомі слова Але коли намагався Зв'язати їх В одне ціле І зрозуміти, що ж сталося В нього Нічого не виходило Кілька разів він ледве не кинувся до їхньої кімнати з плачем, аби вмовити не сваритися, замовкнути і лягати спати, бо ж пізно, але жодного разу не зміг навіть піднятися. Йому було лячно залишати свій теплий, затишний прихисток. Здавалося, що від цього може і повинно статися щось набагато гірше. А якщо перечекати... І перемовчати, то може й менеться. Зараз він дивився на них і намагався вгадати, минулося чи ні. Батьки лежали нерухомо, ледве чутно дихали. Вгадати було неможливо. Влад обережно зачинив двері, пішов на кухню. Відкрив дверця та холодильника, підставив табуретку вліз на неї, дістав маленький гладчик із молоком та маленьку баночку абрикосового варення, закрив дверцята, всівся за стіл, налив собі склянку молока і поставив на підвіконня під соняшні промені. Так мало нагрітися швидше. Абрикосовим варенням Нашмаривав два шматочки хліба, поклав їх на тарілочку, сів, підпер голову кулаками і став чекати. Замислився. Вони недавно дивилися фільм по телевізору, і там був маленький хлопчик, а його батьки посварилися і розійшлися, а потім довго суді сперечалися, хто з них має опікуватися дитиною. Батько казав, що він, мати переконувала, що вона. Влад тоді не зрозумів нічого. Схоже, що і мама, і тато малого любили. І він ніяк не міг зрозуміти, що заважало їм опікуватися дитиною разом. Це якраз оте, що лякало його найбільше. Якась незрозуміла сила, яка заважає виховувати дитину разом. Її Влад якраз і боявся. Якщо все минулося, то гаразд. Вони прокинуться і забудуть те, що було вчора. А Влад має взяти все нарешті в свої руки. Він уже дорослий і відповідальний, так мама каже. Буде робити все, щоб вони не сварилися більше. Влад виховуватиме їх, ще, правда, не знає як, але виховуватиме. І вони не сваритимуться. А якщо починатимуть знову, він просто братиме за руку когось із них і тягтиме гуляти на вулицю. Хай навіть буде глибока ніч. А інший... Хай свариться самі з собою. Багато самі з собою не насвариться. Влад уже пробував чудовий план. А ось якщо не минулося, і батьки, не дай Бог, надумають розійтися, то що робити тоді? Вони ось будуть сваритись потім, з ким я житиму, а потім що? Житиму з тим, хто переможе. Але я з двома хочу. І що тоді робити? Влад піднявся, підійшов до підвіконня, узяв молоко. Пригубив, пробуючи, чи не дуже холодне, повернувся і сів за стіл. Хіба що забути про це все і піти з дому, стати мандрівником, блукати містами, може десь і нових батьків знайшов би. Це, звісно, не те саме, що рідні. Але що вже? Тумки одна важча та дивніша за іншу кружляли в його голові, поки він їв хліб із варенням, запиваючи молочком. Валера прокинувся, усміхнувся суботі і виліз під ковдри. Після вчорашньої сварки з дружиною йому боліла голова а ще більше серце. Але попри це він вважав тему вичерпаною, він учора все сказав. І Наталка, судячи з усього, визнала, що не права. Усе мало бути добре. Увечері вони підуть гуляти всі разом, він, вона і малий увійшов до кухні і одразу ж наштовхнувся поглядом на сумного влада. Сина він любив, і засмучувати його аж ніяк не хотів. — Привіт, малий, виспався, — привітав Влада, гладячи його волосся. — Не дуже не став брехати син. — Ви вчора дуже довго і дуже голосно кричали. — Так, вибач. — Ви розлучаєтесь? — спитав малюк, аж завмираючи. — Та ні, не кажи, дурниць. Валера і собі налив молока, сів поруч. Просто посварилися. Дорослі то складні люди. Вони завжди знайдуть привід для сварки. Ось і вчора так було. Ми обидва втомлені, знаєш, наприкінці тижня. Хто щось сказав, інший не втримався і відповів. Слово за слово і посварилися. І що? І нічого. Ми вчора... Ще вибачилися одне перед одним. Все гаразд. Правда. Правда, підтвердив Валера. Увечері всі разом підемо до парку. До парку? Загорілися очі влада. Так, хочеш? Звісно, скрикнув влад, лізучи обійматися. Парк? Це серйозно. Люди, що посварилися. До парку не ходять, владові відлягло від серця. Тато збирався до своєї суботньої праці, а малий щасливо допивав молоко, вже уявляючи їхній перший гарний спільний цього літа вечір. За кількома стінами від них у батьківській спальні Мама вслухалася в їхні голоси так само, як учора вслухався Влад. Лякалася свого рішення, але розуміла, що це найкраще, що вона може для них зробити. Уже ввечері, коли Валера прийде з роботи, вона буде у потязі, в дорозі до іншого міста і іншого життя». Навряд чи вони підуть без неї до парку. Але це її мало обходить. Квартира номер 22 Квіткарка Ру У замку двічі прокрутився ключ. Молода жінка, обрана в легку сутню, влетіла в помешкання, ледве не перечепившись об поріг Відкинула в бік дорожню торбу. Сполохана тиша вилетіла в прочинені вікна. Жінка так сяк закрилася зсередини і кинулася прожогом до однієї з кімнат, полізла до шухлят. Лише тут скинула босоніжки та зняла годинник із зап'ястка. Покоперсалася всередині скринюк, викладаючи на поверхню стола різні дрібниці, Блокноти, конверти, два яблука, кишеньковий розкладний штопор, якісь документи в пластиковій папці. Нарешті видобула кілька чистих аркушів паперу і кулькову ручку. Покрутила її в пальцях, ніби нагадуючи руці, як треба рухатися. Нагадувала сама собі власний почерк. Потерла чоло. Оперлася ліктем на поверхню стола і почала писати. Намагалася робити це якомога розбірливіше. «Щоразу, коли я прощаюся з тобою, то маю враження, ніби мені тут же на вокзалі при людях відрубають якусь частину тіла, наприклад, руку, або навіть і дві. Саме тому я не відчуваю твого дотику, Любий, саме тому, а не через величезну відстань між нашими містами. До наступної зустрічі я збираюся з думками, і відтяті раніше кінцівки відновлюються, відростають. Там у ящурок так відбувається регенерація чи якось так читала кілька здоровених статей в енциклопедії на цю тему. Дивно розуміти, що є в мені щось від ящерки. Твій улюблений Джим Моррісон називав себе королем ящерок. Думаю, твердість, віра і благородство, з якими я знову і знову Підставляюся під твою сокиру, мій кате, помітні на небесах, і мене давно визнали найпрекраснішою та найсміливішою з ящурок. Але наразі й доби не минуло від останнього прощання, тому я поки що тільки та мою біль Глушу його, не думаючи про жодну регенерацію. Милий мій, милий, знав би ти. Як сильно я вдячна тобі за цей біль і за те, що він не втрачає здатності минати. Ох, уявляєш, я думала писати тобі цю листа ще в потязі. Хотілося б виговоритися, виплеснутися одразу після розставання. З моїх ран струмує біль, той лист мав би бути диявольськи сумним. Але потяг так хитає, вагони так підстрибують на стрілках, що мій і без того не надто зрозумілий почерк ставав геть нечитабельним. Ледве витримала, поки доїду. Просто з порога кинулася до аркушів паперу та ручки, не роздягаючись, не поївши, не нагодувавши кота і не подзвонивши чоловікові. Це нагадало мені, як щоразу по довгій перерві ми накидаємося одне на одного вже в предпокої, часом забуваючи навіть зачинити вхідні двері. Не те, що на ключ, хоч би прикрити їх, часом не встигнувши перемовитися, бо дай словом перед тим, як здираємо одяг одне з одного. Так, милий, ось що воно мені нагадало, це моє сьогоднішнє повертання, нашу пристрасть. Квапливу, нетерплячу, захопливу. Я ношу в собі пекуче, обезброюче бажання розмов із тобою. Не менш дике, ніж бажання твого тіла. Згадала зараз, і мною знову трусить від збудження. Руки ще більш не слухняні, аніж у потязі. Мушу випити трохи. У нас у магазині далі по вулиці, за старою аптекою, як ти знаєш, можна купити віскі. З продавчиною ми знайомі з детсадочка, і для мене вона останні кілька років, так-так, відколи я тебе знаю, завжди має пляшечку в запасі. Дає мені на розлив того віскі. Жодному ханурику на нашому районі вона не дасть віскі на розлив. Хай би вони на колінах перед нею повзали. Та вони і не просять. Замовляють щось простіше. Зім вона розливає дешеву водяру, або в крайньому разі портвейн, у пластиковий стаканчик. Для мене ж вона завжди має на поготові лід, склянку та хороші віскі. Часом п'є зі мною. Дякуючи за це, я щоразу приношу їй Букет квітів із магазину. Тюльпани найчастіше. Оті, що замовила Утрехта, коли була в тебе вдруге. Букет вона ставить у кришталеву вазочку, і ми мовчки п'ємо. Усі, хто бачив нас у такій хвилини, переконані, що ми з нею спимо. Уявляєш, мені чоловік про це розповів. Удав, що ревнує, але насправді я ж бачила, хотів би, аби це виявилося правдою. Тільки я не вловила в його погляді та інтонаціях головного. Чи то він таким чином мріяв би спробувати з нами двома, чи то був би задоволений моїм зв'язком на стороні, що зняло б з нього турботу про те, як задовольнити мене. А він давно вже не впорується». Заспокоїлася трохи. «Це легше зробити, коли ти далеко. Буря влягається швидше, а в твоїй присутності у мене наступає штормовий сезон не інакше. Як ти це робиш, коханий? Твоя присутність у моєму помешканні стає дедалі відчутнішою. Ти ж знаєш, любий, я затята фетишистка». Усе, що я отримала від тебе останніми роками, окрім оргазмів та сенців на стегнах та зап'ястках, само собою зібрано в моїй кімнаті. Одна подруга все просікла і сказала, що моя кімната стала схожою на алтар чи кімнату-музей певної людини. Книжки привезені від тебе, як нотатнички, які ти мені даруєш, пахнуть тобою. Уявляєш? Я купаюся в цьому запаху. Відчуваю, як він пестить мою шкіру. Краще це вміє робити лише тепла вода і ти. Ти зараз подзвонив мені. Запитав, як я доїхала, що роблю. Усе добре. «Нічого такого не роблю, торби розбираю, – збрехала я тобі. Так мило, що я оце пишу тобі листа, думаю про тебе, а ти про мене в цей момент також. Але твоя турбота зворушує мене до сліз. Я почуваюся старшокласницею, наївнячкою чесно, аж у грудях від щастя пече. Не думала, що відчую щось подібне, Після тридцятки. Насправді не думала. Може, тому я так тримаюся за тебе, коханий, не через дике бажання, а щось цілком протилежне йому в моїй системі понять. Через ніжну, ненав'язливу, про те всеосяжну турботу, від якої почуваєшся дівчинкою, а не жінкою. Але я при тобі. Почуваюся настільки жінкою,